بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والثناء لله والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد tunamshukuru Allah subhanahu wa ta'ala kwa neema zake zote zote bali. na kumtumia sala ku ku na salamu zaidi kwa mtume wetu kipenzi chetu mwalimu wetu nabii صلى الله عليه وسلم tuendelea kukumbushana na baadhi فوائد fawaid ambayo tunayapata katika kitabu cha Sheikh Nasir Al-Saadi rahimahullah tbaraka wa taala al-qawl as-sadeed fi maqasid at-tauhid kama tulivyoehedi inshallah taala tutapitia mukadimah muhimu ambao Sheikh aliweka katika tabu ya pili ya kitabu chake asema Sheikh rahimahullah فقد سبق او طبقت طبع يا بيلي فقد سبق ان كتبنا تعليقا لطيفا في مواضع في مواضع من كتاب التوحيد لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تبارك وتعالى او قدس الله روحه اسما تلتانقوليا كوانديكا تعليق فبي لكن امباي امتو ما انا يانداني katika kitabu au sehemu mbalimbali mbali, katika kitabu cha at kitabu cha Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab رحمه Tabaraka wa وتعالى kukapatikana kwa ta'liq ta hiyo faida kubwa na vile vile ikawa usaidizi wa hali ya juu kuwasaidia watu wanaoshughulika na ilmu kuelewa mada hii ya tauhid na ikawa imetoa usaidizi mkubwa kwa walimu ambao wanafunza tauhid lima fihi min at tafsilat an nafi'a ma'a sababu ya yaani tafsilat maelezo yaliyokuwa wazi ambaye ina faida kubwa kwa muslim na pamoja na uwazi wa hali ya juu kwa hiyo ta'liq ambaye ameweka katika kitabu chake lakini asma kuwa baada ya tab'a hiyo kuisha na wanafunzi wengi walikuwa wanahitaji bado kitabu chake cha alkaulu qawl كوا لازم يايي tena atoe achapisha tena vitabu au kitabu hiki cha al-qawl as-sadeed na aweze kueneza kisha nasema rahimahullah ta'ala wa fi hadhihi al-marra nawakathu marahiyya pili ya kutaka kuchapisha kitabu hiki bada li an uqaddima لليوناني بورا كوذا كوانديكا مقدمه مختصر تحتوي على مجملات عقائد أهل السنة والجماعه امباو انتاج كو جمله عقيده يا اهل السنه والجماعة. Uh, katika mambo ambayo kwamba ni ya asili msingi ahlul sunna wal jamaa mayali ambayo kwamba yanaweza ya kaunganishwa na hayo msingi katika uh, aqida hii muhimu ya ahlus sunna wal jamaa asema rahimahu ta allah taala fa aqulu musta'ina billah kwa hivyo nasema huko nikimtegemea allah subhanahu wa taala kishandepo akande kama mukaddima ambapo tutaanza kupitia باذن الله تبارك وتعالى kio utapitia وتصوم الكتابه هيكي القول السديد وتونه يكون شيخ امامك مقدمة كش اسامه تشمل على صفوة عقيده أهل اهل السنه وخلاصتها المستمده من الكتاب والسنه يكون مقدمه هو امامه شيخ امامك au mukaddimahu ambayo Sheikh amyaonolea kuandika kabla ya kuanza kuweka ta'liq au kucomment kwa kitabu cha uh, Kitabu Tawhid asema mukaddimahu umekusanya msingi ya ahli sunna wal jamaa kwa ufupi na msingi huu si kujisemea tu maneno bali almustamida min alkitabi was sunna ambayo inategemea qur'ani na sunna yaani nkumanisha yote ambayo Sheikh ameyaweka katika mukaddima hii unaweza ukatolea dalili imma min alquran au min sunnati rasulillahi sallallahu alayhi wasallam kwa hivyo si maneno yake tu kujisemea bali ni mambo ambayo yana msingi ni mambo ambayo yana dalili kutoka kuwa kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala na sunnah ya nabi Muhammad sallallahu alayhi wasallam kisha ان ذا رحمه الله تعالى ان ذا وذلك واكو يؤمنون بالله ان هي مقدمه امبايا عندكها ني كسمه يكون واو يؤمن الله سبحانه وتعالى ونؤمن الله سبحانه وتعالى وملائكته وملائكته الله سبحانه وتعالى wa kutubihi vitabu alivyovushusha Allah Subhanahu wa Ta'ala wa rusulihi mitume wa Allah Subhanahu wa Ta'ala wal yawm al akhir nawaamini siku ya misho wal qadari khayrihi wa sharrihi na naamini piya qadari Allah Subhanahu wa Ta'ala mambo aliyaqdiria mambo panga Allah Subhanahu wa Ta'ala imma niyala khayri aw yala ambaya yanaonekana kuwa ni sharrihi hivyo uh, hii ndio au uh, haya ndo uh, maneno ya kwanza ambayo shekh anaeleza kuhusiana na ahlu sunnah wal jamaa ahlus sunnah wal jamaa wanaamini mambo haya muhimu na ulama wanasema haya ambayo shekh ameyataja hapa kuamini allah kuamini malaika wake kuamini vitabu vyake mitume wa allah subhanahu wa ta'ala misho na qadar haya ndio yanajulikana kama arkanul imani misingi ya imani kwa yote wa muslimu atashindwa kuamini moja katika mambo haya sita itakuwa yeye imaniyak ina kasoro bali si muslimu ikiwa yeye atashindwa kuamini moja katika haya basi atakuwa yeye si muslimu na sheikh asema anahum yu'minun wao wanaamini. ma maana al-iman ulama wanasema al-iman ma'lughatan at-tasdhiq al iman ma'naka ni kusadikisha ni kukubali yale, ya, yale mambo ambayo kwamba unayaamini unayasadikisha unayaamini kuwa yapo kama yalivyo yapo kama yalivyoelezewa na kisharia imani ni i'tiqadun bil ni mtu kuwa anaa anaamini ndani moyoni mwake hana shaka ya aina yoyote wa qawlun na pia vile vile wanatumia ulimi wao kudhihirisha yale ambayo katika nyoyo zao wa amalum na ha tuna imani katika nyoyo na kutamka kwa ulimi bali wao wanadhihirisha vitendo vyao kupitia kupitia jawarih zao kupitia vitendo vyao kwa mtu kusema kuwa mimi ni muslamu nimetamka la ilaha illa allah kisha akasimamia hapo basi huyu atakuwa anakasoro katika imani yake amesema la ilaha illa allah lakini hune la yusalli asema la ilaha illa Allah lakini hasali hafungi asema ya kwa mtume amesema man qala la ilaha illa Allah dakhala al kwa kwayim min pianta ingia janna kwa sababu nimesema la ilaha illa Allah la la ilaha illa Allah laha haqqaha la ilaha illa Allah inna haqqi zake na katika haqqi zake ni al biljawarih ni lazima mtu afanye vile vitendo ambavyo Uislamu imemwaamrisha kufanya ndio mara siku zote Allah subhanahu wa ta'ala katika Qur'an anataja illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wahakika ispokuwa wale ambao wameamini na kufatiliza vitendo vyema kwa hivyo kufanya mema kufanya mema kupitia matendo yetu ni sehemu ya imani ya muislamu. idhan ahlu sunnati wal jama'ah wanamkubali Allah subhanahu wa ta'ala wa namsadikisha Allah subhanahu wa ta'ala wa wa hawana shakay yote na kuwa kwa Allah subhanahu wa ta'ala yu'minuna billah wa namuamini Allah subhanahu wa ta'ala annahum yu'minuna billah wa namuamini Allah subhanahu wa ta'ala asala shaykh ibn wa ta'ala al Allah subhanahu wa ta'ala ambayo ndo nguzo ya kwanza miongoni mwa nguzo za imani ina nguzo nne yani huko kumuamini Allah Subhanahu wa ta'ala ina nguzo nne na ili mtu awe amemwamini Allah Subhanahu wa ta'ala kisa wa sawa lazima azikamilishe lazima azithibitishe lazima aamini hizi nguzo nne za al-imani billah nguzo ya kwanza ya al-imani billah ni al Ni mtu kukubali ya kuwa allah subhanahu wa ta'ala yupo ma alasaf al-shadid kuna kuna kasumba ya atheism Kasumba ya kuamini kuwa eh, hakuna mungu maisha ni imean watu wanaishi wengine wanazaliwa wengine wanafariki na mungu wako ni ni, ni maisha yako au ni, ni ni wewe mwenyewe ni wewe mwenyewe ndiye uishi unavotaka ni wewe mwenyewe ndivyo uwe na principles zako uwe na values zako na jambo la Mungu ni kitu ambacho kwamba kinaonekana hakipo na na wengi na nikasoma ambaye kwamba inakuwa inafikia kiwango cha mtu kuandika kwenye magazeti yetu ya klasiku. ya kuwa nimefanya research na nimeona kweli mambo hii ya kuamini Mungu hayapo sote tuko sawa sote kila mmoja angalie Kenya moyo wake na mwambie hiyo na wallahi hakuna kitu kama atheism hakuna kitu kama eti mimi siamini chochote ikiwa wewe unadai hamna Mungu basi Mungu wako ni, ni hiyo hawa yako ambaye anakutoa katika fitra salima ambayo Allah subhanahu wa ta'ala Afaraaita afaraita manittakhadha ilahahu hawa wewe siwa kuanza kudai hayo kuna wengi ambao walidai kabla yako na Mungu wenu nyenye ni matamanio yenu. Mungu wenu nyenye ni hawa yenu ambayo imewatoa katika fitra salima. Kwa hivyo lazima mtu awe awe kuna kitu ambacho kwamba anakiamini. Kuna kitu ambacho kwamba anakielekea wakati ambacho kwamba ana matatizo nawe ambaye wadai hakuna Mungu basi Mungu wako ni hawa yako walia billah. Kwa hivyo msingi ya kwanza nguzo ya kwanza ya al-Iman billah ni al-Iman biwujudillah. Al-Iman biwujudillah. Naam kuna wengi ambao wanadai ya kuwa hakuna Mungu. Lakini ukweli ni kuwa madai yao hayana msingi yoyote. Bali litokea wakati fulani papa hapa Kenya kuna baadhi ya watu walijotokeza kuwa wao wanawazawadia, wanafunzi ambao wamefanya vibaya katika masomo ya dini. Iwe ni IRE au somo lingine la dini. ya kuwa yoyote ambayo ameanguka, ame katika somo hili, tunamkaribisha kwetu na tunamzawadia, kwa sababu sisi tunaamini kuwa hamna Mungu. Na haya ni madai ambayo hayana msingi yoyote katika maisha ya mwanadamu. Kwa hivyo al biwujudi na ya kuwa Allah Subhanahu wa Ta'ala yupo basi ni lazima ujibidishe kumjua kabla ya kila kitu faalam annahu la ilaha illa Allah wa astaghfir li dhanbik jua yakua jambo la kwanza ambalo wafa kulijua ni wewe kumjua Allah Subhanahu wa Ta'ala ambaye hapana mola apasaye kuabudiwa kwa haki isipokuwa yeye na Allah Subhanahu wa Ta'ala Tunaweza tukamjua kupitia fitra umbile lake asilia ambalo Allah Subhanahu wa Ta'ala ametuumba nayo. Tunaweza kumjua Allah Subhanahu wa Ta'ala kupitia sharia ambayo Allah Subhanahu wa Ta'ala ametupa al-Quran na sunnah. Tunaweza tukamjua Allah Subhanahu wa Ta'ala kupitia his na kuna namna nyingi mno ya kuweza kumjua Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah ameweza kusahalisha na kulifanya rahisi waja wake kuweza kumtambua na kumjua na juu ya yote hayo Allah akatutumia mitume akatushushia vitabu ili tuweze kumjua anavofaa kujulikana Allah na kumwabudu anavotaka kuabudiwa kwa hivyo nguzo ya kwanza ya al-iman billah ni al-iman biwujudi nguzo ya pili ya al-iman billah ni al-iman kuamini muslamu ya kuwa Allah subhanahu wa ta'ala in farada Allah ndiyo mlezi wa pekee katika huu ulimwengu Allah ndiyo mola wa pekee katika huu ulimwengu hakuna muola mwingine ambaye anashirikiana na Allah subhanahu wa ta'ala katika rububia yake tunaposema yani al-imanu birububiyyatihi tuna yakuwa Allah subhanahu wa ta'ala ndiye aliyeuumba ulimwengu huwal khaliq hakuna mwingine yote ambaye kwamba anaumba isipokuwa Allah Tunamaanisha kuwa Allah Subhanahu wa Ta'ala huwal Malik hakuna mwingine ambaye akona ufalme uliokamilika isipokuwa Allah Subhanahu wa Ta'ala al-Malik Tunamaanisha ta Allah Subhanahu wa Ta'ala huwal Mudabbir hakuna yeye ndiye anayeendesha mambo katika huu ulimwengu kumaanisha hakuna mwingine ambaye anaendesha mambo katika huu ulimwengu kikamilifu isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala munadamu atapanga atapangua atapanga ataweza kufanikisha aliyoyapanga mara nyingi hataweza kufanikisha leo atapanga kesho boss wake atapangua leo atapanga kesho kutwa mke wake atakataa mtoto wake atakata, atapinga e, na, na wa, wa, ama Allah subhanahu wa ta'ala anayotaka yafanyike yanafanyika na hakuna yoyote ambaye anaweza akasimama mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala Kukana chochote ambacho kwamba Allah Subhanahu wa Ta'ala ameamua kipite. Kwa hivyo jambo la nguzo ya pili miongoni mwa nguzo ya kwanza ya, ya miongoni mwa nguzo za nguzo ya kwanza ya al-iman nafikiri mnanipata vyema ndugu zangu ni al-imanu bi rububiyati kwa mini ya kuwa allah subhanahu wa ta'ala ndio mbola wa pekee katika ulimwengu bidinllahi tabaraka wa ta'ala tutaweza kuendelea katika audio itakayofuata na nguzo, zahi, nguzo hizi za al-imanu billahi tabaraka wa ta'ala mpaka wakati huo jazakumullahu khairan wassalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh